Datorren igandean, Iruñan iraganen den txapelketa nagusiko finala aurkeztu dute. Sortzi Bersolarik finalerako txartela lortu dute, baina historian lehen aldiz iru emakume harituko dira finalean. Aurkestpenazte arte hontan niragan bertan sortzi finalistek beraien sentzazioak azaldu dituzte. Maialen Lujan Biorentzat, finala Iruñan jokatzea garrantzi berezia du. Eta uste dut aurtengoak eh, esan gura ahondia daukala finalek beti izaten dute, baina bainaurtengoak baditula esanggura nahi bada politiko fuerte batzuk asteko hiruñaan izatea finala oso garrantzitsua den planteamentua, beso eginzaren partetik eta oro euskalginzaren ikuspegitik, kulturoginzaren ikuspegitik. Eta bestetik taldea hau osatzen dugun on parte harttzea ba, nik suerte bezala bizidet batetik gazte jendea eta jende helduagoaren arteko kate honen irudikapena gertatzen delako taldeontan. Eta bestetik dudari gabe lehenengaldiziru emakumezko hariko geralako kantuan, eta usteet horrek e, esangura politiko handia aukala, ez niretzat bakarrik, ez emakume ontzat bakarrik, baizik hemen gauden sortzi ontzat usteetet, eta berso gintzaren zat, eta kulturgintzarentzat gintzaren oroar. Beraz, e, bere esangura guztioekin, saiatuko gera kontestu hortan... E, edukiz eta balio artistikoz eta bertsoz jazten igandeko festa, nahi bada, eta guk ondo ez dugu pasako, baina ala ere alik eta ondoen pasatzen. Alaia Martinek esateko eta gozatzeko asmoarekin finalera iristen dela saldo du. Eta finalari begira, ba, ilusioa, eskerrona, eta esateko gogoa geratzen zaizkit eta esateko gogo horren bidean ba, gozatzeko asmoa eta borondatea. Ametsa aztaiozek, humorez eta gogo iritsi dela nabarmendu du. Eta orain esan azken finaler dian holain urbil daukadan nik bilbotik natorronera, honera. Ba orko pausuan natur eta ilusioz teindarrean eta umore honean behintzat. Orduan, bueno, mendioiek zeharkatuta nahiko humoret arnaz ez diritsi nahiz behintzat. Sustraiko zat, igandeko finala estanda emozional eta artistikoa izango da. Eta igandeko ari begira, ba, ba ez daukat dudarik e, estanda emozional bat izango dela plaza hau, ez daukat dudarik e, nerekidek estanda artistiko batera eramango dutela plaza hau, eta personalki ba, banaiko nukenik ere estanda kreatibo, emozional, politiko, eta jarri dakizki oken adjetibo Guzti honen parte izan eta neurea jarri. Goizeko amarretan hasiko da finala, baina Nafarroa ateak bi ordu lehenago irekiko dira. Goizean hau abosten bertso puntugarri kantatuko dituzte eta arratsaldean amar binaka eta beste amar buruz burukoan. Sortzi terdietarako amaitzea espero dute.